Rondelul unui burg Beton și linii de tramvai Beton și ulițe ursuze și nochi ochi mognind acele spuze Și aceiași în fipți în grai Și-un parc ferit de autobuze răzând ca un copil bălai Beton și linii de tramvai Beton și ulițe ursuze Dar cele câteva peluze Au jefuit întregul rai Și l-au pus florilor pe buze Beton și ulițe ursuze, Beton și linii de tramvai.